Над ними не свистить нагайка, не лунає грубий окрик. У них не позбивані до виразок ноги, не натерті до крові зап'ястя рук. Їх навіть годують краще, а все гроші золото. І кримські мурзи ласі до них, як кіт до сала. Аби одержати добрячий викуп, вони своїх полоняників і каретами – Везли б до Криму й назад, до їхніх домівок. А він, Яник і Остап Вержбицький бредуть в юрбі Гольтіпак, Їх ніхто не викуплятиме, ніхто не розшукуватиме. Остап ще міг на щось сподіватись, Та як пахолог Завойського теж опинився Поміж найбіднішими бранцями серед нещасних, Кого чекає кривава таволга, Важенна каторга і певна смерть. Одначе у Яника й досі не згасла надія. Він таки вірить, що не все, що втрачено. Славний самій локішка у неволі пробував 25 років, здавалося б уже годі сподіватися на рятунок. А проте ж випала нагода здобути волю. Батько Богдан двоє літ томився в турецьких темницях. Та й він, Яник, побував уже невільником. Жаль тільки, що Остап хнюпить носа, зневірився усьому. Колись Яник не любив його, бо ненавидів. Тепер же, коли доля звела їх докупи, колишня ненависть зникла, поступила з місцем співчуттю до цього непристосованого до життя хлопця. Жалеві до нього. Сорочка на його плечах потемніла від запеченої крові. Ноги стали суцільною раною, губи потріскались, ніс облупився, очі зблякли. Він ледве переставляє ноги. Яник вступає з ним поряд. Коли доводиться йти під гору, підставляє йому плече. Спочатку хлопці не озивались один до одного, та згодом крига очужилості розтала. Колишні незлагоди і прикрощі забуто, і бранці почали перекидатися словом другим, а там і ділитися думками. Правда, і тепер Остап здебільшого мовчав, бо вже першого дня втратив віру в порятунок. Мовчав навіть тоді, коли Янок заводив мову про втечу. Коли грабіжники поділили ясир, обидва хлопці дістались простому кримському воякові Ахметові що не мав ні землі, ні табунів, опріч двох десятків овець та кіз, які випасав на ханських землях, сплачуючи відкупникові оброк. Доглядали худобу домівники, тому він обходився без рабів, і Яника й Остапа не збирався залишати себе дома. Дорогою він хвалився своїм сусідам. Не дуже мені таланило цей раз, а все ж дяка Аллахові коня дістав і дві рушниці, і три золотих хрести, і два срібних кубки, та ще й двох гяуїв. Продам усе, і стане сім'ї до наступної виправи на землі Ляхистану, ще й хату покрию червоною дахівкою. Нарешті довга виснажлива дорога скінчилася. Ахмед жив на околиці цієї акмечеті. Присадкувата, крита очеретом хатина, сарай для худоби, дровітня, висока мурована огорожа круг двора. Оце і все, що побачив Яник, коли хвірка зачинилася за ними. Де ж він розмістить нас на нічліг?» гадкував хлопець. Та довго сушити голову не довелося. Ахмед! Зразу ж завів їх до сіней, потім відчинив двері в комірчину і вштухнув туди. Стукнула клямка, заскреготів, засув, і вони лишились цілковиті темряві. Ногами намацало якесь лахміття, присіли на нього. Яник ще раз спробував дотягти зубами до ременів і сириці, якими був зв'язаний з остапом, і знову намарно. Не крутився б ти ліпше Янику. — повимотів Остап. — Краще спочиньмо спершу. Спочивати Остапи на тому світі будемо, а зараз про втечу треба думати. — Як хочеш, — смачно позіхнув Остап, — а я подрімаю трохи, страх, як стомився. І нагайка не свистить над головою. Знову заскриготів засу, двері відчинились, і на порозі постав ахмед. Він тримав перед собою череп'яну миску з кумисом. Спочатку притулив її до губів Остапа, напоїв його, потім Яника, і, не озиваючись жодним словом, вийшов. Поки Остап пив кумис, Яник встиг пильно оглянути комірчину. Під дверима помітив перебите коло відручних жорен. На дворі вечоріло. Яник почекав, поки встиг Гомін на подвір'ї і дитячий галас у хаті, і збудив Остапа, який встиг уже задрімати. «Підповземо до порога, там камінь від жорен лежить!» Гаряче зашепотів, «спробуємо перетерти ремені!» «А може зачекаємо трохи?» – завагався Остап. «І Остапе, чекати ніколи! Звідки ми знаємо, що буде завтра!» Вони підповзли до каменя, поставили його сторчма позад себе і взялися терти об його гострий край сирицю. Вони терли з добру годину, поки не лопнуло останнє пута. Звівшись на ноги, Яник обмацав двері, чільну стіну, жодної шпари, якою можна б скористатись, та над головою рука торкнулась перекладини. Хлопець підскочив, вхопився за неї руками, виважився і виліз на гору. Покипля в комірчині, як і в хаті, була очеретяна. Яник намацав лату, перевесла, що ними прив'язано кулики, почав розкручувати вузли. За хвилину темно-синє небо.